d'ESCACS Berguedà és una entitat esportiva de Berga. Fundat el 1934, va desaparèixer durant la Guerra Civil i no va ressorgir fins al 1946, quan el president Pere Antic va legalitzar el club i va sol·licitar la inscripció a la Federació Catalana d'ESCACS, que va ser validada el 9 de febrer del mateix any. Al 1950, el club va organitzar un torneig obert d'ESCACS sota el nom de Torneig Internacional Obert d'ESCACS de Berga. En total, es van organitzar 30 tornejos internacionals, dels quals 2 van ser tancats i 28 oberts. Els oberts de Berga van ser els primers que es van celebrar a l'Estat espanyol i els segons a tota Europa. A més, l'entitat també va organitzar 3 tornejos estatals els anys 1950, 54 i 67, i 5 de nacionals entre 1952 i 1966. També va convocar nombroses competicions de caire local, comarcal i intercomarcal, entre les quals podem destacar el torneig Ciutat de Berga. L'any 1966, arran de la manca de recursos econòmics i humans, es va dur a terme l'última edició del torneig internacional, que va arribar a plegar fins a 120 escaquistes d'arreu del món. Al mateix 66, però, el llavors president Josep Pujol va inscriure al Club al Campionat de Catalunya per Equips en la seva 24è edició. Aquell mateix any, l'equip va assolir l'ascens de categoria, que es va repetir cada any fins que el 1971 el Club d'Escax Berguedà es va plantar segona categoria. L'any 1968 es va crear un equip B i l'any 1982 un C. Hi va arribar a haver un equip D i fins i tot un equip E. Durant aquests 50 anys de competició l'equip ha jugat a la segona divisió en cinc ocasions, tot i que mai no ha aconseguit consolidar la categoria i sempre ha baixat l'any següent. Això sembla indicar que el lloc natural de l'equip A del club seria la categoria actual, anomenada preferent. El segon equip ha pujat aquesta categoria en tres ocasions, però el fet d'haver de reforçar constantment el primer equip ha fet afeblir repetidament les expectatives de l'equip B. El juny de 2009... Amb motiu del seu 75è aniversari, el club va organitzar un torneig de partides ràpides, que va guanyar el jugador local Toni Picanyol. Actualment, el club d'Esacs Berguedà ha tornat a assolir la categoria de preferent i el segon equip juga a tercera provincial. Hola, estem avui a Veus de la Terra amb el Guille i avui tenim el plaer de comptar amb nosaltres amb tres membres del Club d'Escacs del Berguedà que són Sebastià Conill, hola Hola, bona tarda L'Ignasi Prados Hola, bona tarda I el Marc Amisans Bona tarda I estem aquí per parlar d'Escacs I del Club, i del Club d'Escacs Berguedà És una entrevista que ens fa molta il·lusió Hola als tres Eh, bueno, per on comencem? Aviam. Per on passa el club d'escacs al Berguedà? Bé, el club d'escacs al Berguedà actualment doncs, passa per una etapa que tenim eh, una sèrie de jugadors que ens permeten fer uns dos equips abans havíem arribat a tenir poder tres equips i, i les categories a vegades anem pujant jugadors anem baixant i pel que fa al número de socis Pues bueno, estem una mica estancats i potser bueno, ens faria falta eh, incorporació de, de nous jugadors que, que fossin joves, perquè els jugadors grans tot i que jugar als cacs es pot jugar fins a una edat bastant avançada doncs eh, jugar amb jugadors joves pues igual de moment ens està costant. El club el 2020 ha tingut bons resultats, oi? Sí, a l'última Lliga Catalana el primer equip va, va pujar de categoria, tot i que faltava Jugar una ronda anàvem, anàvem primers i això ens va permetre pujar de categoria i estarem a la categoria que, que habitualment hem jugat, que és la, la de preferent. Mm -hmm. Jugueu tots a preferent, els que esteu aquí? Ara mateix em sembla que sí, però clar, que depèn una mica dels jugadors que hi disponibles cada setmana. Mm -hmm. Els jugadors estan ordenats per un rànquing segons el número 10 del que tenen, que és el, com si diguéssim el que marca el nivell que té cada jugador, i els més bons doncs, juguen amb el primer equip i els que tenen una mica menys elo, doncs juguen amb el B. A vegades també jugadors joves que comencen, fer una mica més de rotacions perquè puguem jugar tots. Mm -hmm. Aquest club d'escacs de, de, del Berguedà té molta història, oi? És un club que de fet ha fet història. Em podeu explicar anècdota? El club d'escacs del Berguedà de fet un dels més antics de Catalunya. Es va fundar en el 1934. I com a cosa curiosa, que és el el primer club de Catalunya que va fer un òpini internacional. De fet, una de les coses que passa quan entres al club d'escacs és que això, no? que es veuen tots els cartells a tots els anys que hi ha hagut, no? eh, sí, a tota la colla que éreu. Però... Mm. Quan, durant quants anys es va fer? Com a mínim, jo diria que s'ha fet durant 30, 40, no sé, diria. Ah. Eh? Va acabar l'any 96? Ens no. faltan jugadors més batalans aquí. I la pandèmia com ha afectat el club la pandèmia ha fet que, per sort o per desgràcia, el fet de jugar a escacs ho pots fer en línia amb unes condicions molt similars que les quines fas presencialment. La majoria de nosaltres ja jugàvem abans en línia, mm -hmm. el que que ara hem intensificat el joc en línia i potser hem deixat en segon terme el joc presencial. Però realment, un joc d'escacs també valora el joc presencial i quan torni la normalitat, doncs els tornejos tornen a tenir jugadors i els escacs, penso que sempre, com a mínim, els tornejos misteriosos és millor presencialment, i una altra cosa és que tu puguis passar 10 minuts, 20 minuts, mitja hora, quan estàs fent el cafè i diguis, doncs pues ara faig unes partides i fa que el cafè, doncs disfruto del cafè mentre jugo cacs. Perquè, perdoneu el meu desconeixement, però si juguem en línia, es pot fer trampes, no? Sí, dir, seria més fácil fer trampes. Clar, sí, sí. perquè jo estic a casa meva i potser tinc aquí tots els meus amics mirant-se partides, no sé. Sí, però si, Ui, perdó. si jugues a, a poc temps... És molt improbable. Si fas partides lentes, és molt fàcil. Mm -hmm. I la majoria que tenim aquí, jo diria que fem partides més aviat ràpides que no pas lentes. Amb online, no? Diguéssim, amb sí. online partides ràpides. I de, I de tota manera, tampoc té massa sentit fer trampes, perquè l'únic que estàs, estàs enganyant és a tu mateix. Mm -hmm. Realment, guanyar o perdre la partida tampoc té tanta, tanta importància. L'important és anar-te superant tu mateix, anar practicant, anar jugant millor, mm -hmm. i una partida de cap de balla es guany perdi i no passa res. Per què se li diu el noble joc? els escacs? Bueno, és, és un esport en què el fair play imperen tot moment, les trampes estan molt mal vistes, és molt diferent de, per exemple, el futbol, com una falta feta al moment correcte, doncs, està molt ben vist i que el jugador serà molt bo perquè ha fet una infracció del reglament que ha portat al seu equip, doncs, que no li facin un gol. Amb els escacs, això està molt mal vist i, de fet, no passa mai que hi hagi trampes en, en tornejos així, en, a nivell presencial i seriosos no, no hi ha trampes. Mm -hmm. Ja, de, de, també hi ha una altra cosa que, que trobo molt interessant dels escacs a part de que els jugadors donen a i hi ha molt respecte entre l'un i l'altre és que quan s'acaba la partida molts cops els dos jugadors decideixen analitzar-la i l'un li explica l'altre les coses que ha vist eh, les, les jugades que han analitzat, coses que podien ser bones pel pe contrincant, moments en què potser s'ha equivocat perquè un altre cop doncs, pugui jugar millor mm -hmm. Això seria el tercer temps del rugbi Sí, sí i també és així, amb la cerveseta a la mà, després com el rugby, de, o és cordial. Depèn de, de, de on estiguis jugant, perquè si, si jugues a fora hi ha un bar i hi tenen taulers d'escacs, doncs pues és molt fàcil. En canvi, si vas a, a un club més limitat, doncs, pues, bueno, dependrà de si tenen el veure que tu vols veure, o, clar, depèn de la situació. Vale. Ha de ser agradable, no?, després estar a un bar allà amb el tauler amb el relax de... Sí, perquè hi participen també altres jugadors que et poden donar diferents punts de vista i al final pots analitzar la partida quasi com amb un ordinador sense treure l'ordinador. Uh -huh. Els escacs són un joc o són un esport? Uh, són les dues coses, de fet. Clar, quan tu jugues una partida al bar amb una cervelleta a la mà, com deieu ara fa un moment, és més un joc que no pas un esport. Tu passes bé, però fas més. En canvi, quan jugues hi ha una partida de competició, et concentres molt més i llavors és quan sí que és un esport, els escacs. Per què és un esport? Um, perquè una disciplina pugui ser considerada un esport, ha de complir diverses premisses. Una és que tingui un reglament que, bueno, que, que sigui igual per tothom, els escacs ho compleixen el 100%, es juga igual a escacs a qualsevol part del món. Després, una altra premissa seria que hi hagui un baix contingut d'atzar i en els escacs la sort no intervé per res, si jugues més bé guanyes, si jugues més malament perds. I, I després també és molt important que es millori la pràctica. És a dir, si tu practiques, entrenes a casa i jugues moltes partides, acabaràs tenint un millor nivell i guanyaràs més partides. I l'únic pot que té una miqueta més fluix els escacs és que s'hauria millorar una de, de les tres qualitats físiques. La força i l'elasticitat, evidentment, no milloren jugant escacs, però el que siga la resistència, tot i que potser no es millori jugant escacs, és important tenir una, una bona preparació física per, per jugar escacs sobretot quan jugues a alt nivell, nosaltres potser no tant, però al nivell sí. Heu de pensar que durant una partida d'escacs augmenta el ritme cardíac, augmenten les pulsacions i quan arribes al final de la partida, després de jugar 3, 4, 5 hores, realment estàs cansat. Clar, de fet, si anar amb un cotxe també li diuen esport, no? <ríe> <ríe> no. Jo, jo trobo més mèrit estar-te a jugar a escacs, la veritat. Una pregunteta perquè eh, la gent que no està aquí no veu les cares i això, però quan parlava de que no hi ha sort a les cacs, el Sebastià ha fet una cara No, així. perquè ell ha parlat que qui juga bé guanya i qui juga malament perd, i això no és ben bé, Per exemple, em poso un exemple, eh? tu al futbol vas guanyant 5 a 0, mm. un minut 90, Clar. i faiguis el que faiguis, aquest partit no el perds, perquè no dona temps. Ah. Vale? Als cacs vas guanyant de molt material, tens la posició molt bona, però et descuides d'una jugada i pots perdre a l'última jugada. Vull dir, és un esport en aquest sentit, és cruel i t'ensenya a que has d'estar concentrat fins que el rival no tomba el rei o para el rei oge, no hi ha, no ha, no ha treva. Perquè si no pots perdre una partida que has jugat molt bé i, i la perds i, i aprens, aquell dia aprens molt, ¿vale? i un altre dia pots guanyar una partida que penses avui he guanyat i he fet una partida que no es mereixia guanyar ni de bon tros. M'haurà. Mm -hmm. I al final, escacs, una de les coses que t'ensenyes és això, fins que no s'ha acabat la partida, no es pot parar. No estic ben bé d'acord amb una cosa eh, que has dit. Realment, si al final de la partida has fet un error tan gran, el teu rival haurà jugat millor que tu. Tu en els escacs pots fer cinc coses positives que et donguin 5 punts, a cinc errors petits de l'altre, però si després tu fas un error de 6 punts, evidentment has jugat més malament i perds no, però pots fer 40 jugades molt bones i una jugada pot fer perdre en canvi a, futbol, a altres esports això no et passarà mai, que una sola acció et faci perdre tot un partit en canvi als escacs i és així, hi ha ja, sí, sempre sí, així jo, veure, sí, de fet ja. hi ha una frase que deia un campió del món que diu que als escacs el que guanya és el penúltim que s'equivoca Sí. i l'últim que s'equivoca doncs és el que em perd dir, per aquesta definició, no? per tant si ho diuen excampions del món doncs deu ser perquè és veritat un altre campió del món que no m'ha era deia una jugada dolenta n'invalida 40 de bones que és exactament el que has dit abans no? i un altre excampió del món fa moltes, eh? deia jo faré 40 jugades bones si tu em fas 40 de bones farem taules ah, vale. per què es parla d'estudi en el món dels escars? què és el que s'estudia? Um, doncs Evidentment estem a l'erea de la tecnologia i de l'internet i qualsevol jugador, sigui bo o, o no tant, eh, pot analitzar partides de qualsevol que s'hagin jugat a qualsevol lloc del món eh, de jugadors bons i de jugadors no tan bons. I clar, evidentment els jugadors que són més bons doncs, tenen, mm, han fet estudis eh, d'altres jugadors previs a ells eh, que han inaugurat o analitzat variants fins, fins a la societat diguem-ne i, i, i saben que si fan aquelles 10 12, 15, 18 jugades eh, aquelles són les bones i estudien evidentment totes les respostes possibles que li pot donar el rival i evidentment eh, això comporta un gran estudi darrere i per això els jugadors d'elit fan eh, es passen tantes hores al dia i a la setmana jugant a escacs com qualsevol un treballador de qualsevol cosa que pot fer 8 hores diàries eh, treballant, doncs un jugador d'escacs d'elit eh, també se les passa estudiant i practicant. Ara que, és, que has parlat de la tecnologia, que és un altre dels temes que volíem tocar, com ha afectat la tecnologia? Deu haver canviat radicalment els escacs la tecnologia. No? Des del dia que una màquina ja ha guanyat el campionat del món, i que... hi ha possibilitats d'anàlisis, obertures i de posicions. Quan és el primer cop que una màquina guanya a un humà? Això va ser a finals del segle XX, la Deep Blue la Deep contra Kasparov, Com... va ser la primera... No que sí. guanya un humà, eh? que guanya el campió del món. Perquè, Bé, sí, clar, no clar, clar, quan no, guanyi no, un humà, el campió del món, sí, sí, evidentment. Però diguem que a partir d'aquell moment gairebé podem dir que les màquines van superar els, els humans, al, almenys en el món dels escacs, eh, parlo. i actualment una màquina és molt superior a un humà, a qualsevol campió del món. Veia, ja, és el que penso. I com transforma això els escacs? Perquè hi ha gent que després deia els escacs han mort, després que va passar, no? Hi haver un... Imaginem que deia els escacs ja no tenen sentit. Com, com ho analitzeu vosaltres, la introducció de la tecnologia en el món dels escacs? Bueno, no és que deixi de tenir sentit és que uh, jo penso que la tecnologia fa que, que juguem millor hi ha, hi ha jugades que, que han començat a fer màquines i que abans no feia ningú i, i ara hi ha jugadors que ja les van fent i, i tu pots, sempre, quan arribes a casa pots mirar la partida i sempre pots veure on has fallat sense cap mena de, de confusió està clar, aquesta jugada és bona, aquesta no és bona i aquí no hi ha confusió mm -hmm. perquè la màquina, això sí que no s'equivoca això permet també millorar, perquè sempre que tu jugues tens un, un feedback que et permet seguir millorant. Igual jugues una apertura i la jugues malament, però la próxima vegada de jugar diferent. O sigui, l'anàlisi de les partides sempre és correcta, diguem. No? En, en partides lentes sempre s'ha d'analitzar perquè per millorar els escacs, com a altres esports, lo important és practicar molt i jugar poc de competició. D'aquesta manera millores. Si ho fas al revés, no millores. D'acord. Eh, una pregunta potser per gent més basada en el món dels escacs. Us preguntaria, hi ha un altre debat en el món dels escacs, és sobre les partides ràpides. Les partides ràpides sí, partides ràpides no, fan agafar vicis, fan aprendre teoria d'apertures, com ho veieu això vosaltres? Jo crec que són dos tipus de partides que són perfectament compatibles i hi ha jugadors que els agrada més jugar partides ràpides, d'altres, com un el cas, m'agrada molt més jugar partides lentes jo crec que una cosa no treu l'altra, les ràpides potser són més per passar tu bé i fer moltes partides durant una tarda, i a les lentes doncs fas una partida al dia, però també està, està molt bé, no sé, prefereixo lentes. Les lentes també tenen temps? totes estan acotades sí. sempre a les cacs totes. té temps no? clar, perquè si no unes clavaria davant d'un tauler durant tres dies clar, clar, i... estic pensant estic fent d'ordinador i, i trigo molt clar. no, i també, hi ha, també és que hi ha ni lentes ni ràpides, també hi ha sacs actius que et permet fer un torneig de vuit rondes en un dia, matí i tarda i que les partides tenen bastant sentit molt més sentit que les ràpides evidentment, igual no arriben al nivell de les lentes però tampoc els hi falta tant com per arribar al nivell de les lentes mhm uh -huh. Jo sobre aquest tema tinc una anècdota, si em permeteu. Mateu. Sí, Sentir eh, l'ex campió del món birbanatanan. el de fet el darrer abans de l'actual Calsen és indi i jugava eh, de petit, es va aficionar o, o les seves primeres partides van ser a, a la seva ciutat natal on es veu que tenien un, un sol tauler amb un sol rellotge i diguem-ne era com un rei de la pista, que es diu que jugaven dos jugadors i el que perdia se n'anaava i jugaven a partides ràpides perquè si no doncs, òbviament s'hi si passaven tot el dia i, i evidentment donc si volies estar jugant molta estona eh, havies d'anar guanyant i es veu que deien que així havia desenvolupat una un joc bueno, no un joc però eh, Digueu, un, sí, un estil, una habilitat de, de veure les jugades el més ràpid possible mm. i, i això li havia permès, doncs, bé, evidentment, arribar a ser campió del món. No? I, al final, si, si ets bo en ràpides, és perquè veus les jugades més ràpid. Mm. Llavors, jo crec que això també t'influeix eh, en les partides lentes, en menor o major mesura. Eh, però... Ara que has parlat de Carlsen, si abans heu dit que la tecnologia fa que juguem millor, hauríem de deduir que Carlsen és el millor jugador de la història dels escacs, és així o, o crea polèmica aquesta afirmació? Home, és subjectiva, jo crec, però jo per exemple estaria d'acord amb, amb aquesta afirmació. Evidentment... ho dic per crear polèmica no, fins, ara, fins ara sí, però jo penso que vindrà gent que estarà més preparada en el futur no, no, I, sí. i una pregunta ah, ah, hi va haver una època en què els russos eren no, els que més sabien d'escacs després que s'hi va haver i tal actualment hi ha, hi ha alguna zona o alguns països que donen campions d'escacs o surten de tot arreu? jo ara potser surten més bastant de tot arreu, de fet l'actual campió és de Noruega i el davants índie, heu dit. No? Que... Però sí que és veritat que Rússia ha sigut sempre un país amb molta tradició i sempre amb jugadors d'elit i, I bueno, sí, sempre s'ha vist. Per exemple, en el campionat que es fa per intentar derrotar després el campió del món, el campionat de torneig de candidats, que es diu, que són vuit jugadors que s'han classificat guanyant altres tornejos, Uh, crec que el, el darrer que s'ha fet, que es va acabar fa poc a la primavera, de vuit jugadors crec que eren 3 russos vull dir que es veu una mica la la... i es va classificar sí, com rús no? I, va... i va guanyar un rús sí. sí, sí, sí. és que més heu de contar que Rússia els hiverns són molt llargs i després sí que juguen una tradició molt històrica sí, no? abans de sí, sí. que un ordinador et pogués ajudar ja... sí, tot i així ara hi ha països d'emergència a terme jugadors com Índia i Xina que també aporten bons jugadors perquè tenen bàsicament molta població i després és més fàcil que en sortin 10-15 d'excepcionals ah, no és perquè hi ha una tradició en el país que fomenti això a l'edat de la infància no, no va per aquí, la a Rússia cosa? sí a la i a la Xina no ho tinc tan clar que hi hagi tanta tradició. Molt bé, doncs eh, pujarem una cançó i passarem a, a parlar d'un altre tema. Sembla de veure -hi. Perfecte.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 que et sento molt més tard. Els diumenges a la tarda organitza un gran joc Vilatants vinc a la festa, a la festa de la mort. Bullsets de joves per banda amb espases i garrots a fer cacs a la plaça i que guanyin els més forts. Xics i grans morts de pena li sortien al seu pas demanant-li a mulls plorosos que tingués d'ells pietat. I ell somreia i burleta els cridava amb veu de trot. Ai, jugava tu a olla, que a mi m'agrada aquest joc. Un la passava el poble avançada la tardor que senzilla veu cantava i així deia la cançó. Ai del poble, ai de la vila, que té un lladre per senyor. Si vol pau que sigui justa, l'haurà de guanyar amb suor. Xics i grans tots l'escoltaven, li donaven la raó. Els daixia l'esperança, van anar a trobar el baró. Però el somreia i, burleta, els cridàvem veu de tró. Us faré tallar una orella si escolteu el trobadó. Ens es negaren a pagar més els tributs a Palau. Armats i parlaren sense embuts. No et volem per vero nostra, no et volem, ves tant d'aquí. Que si et quedes, ai, de tu, a la forca has de morir. Xics i grans, tots a la una, li cantaven la cançó. Ai, del poble, ai, de la vila, que té un lladre per senyor. I ell callava, i de ràbia, se li cursacava el cor... Mentre el poble repetia la cançó del trobador. Ai del poble ai de la vila que té un lladre per senyor, Si vol pau, que sigui justa la veurada de guanyar amb suor, Ai del poble ai de la vila que té un lladre per senyor, Si vol pau, que sigui justa la l'aurada de guanyar amb suor. Ai del poble ai de vila, que té un llada per senyor, si vol pauu que sigui justa veurada que sigui just a l'hora de guanyar suor si no cal que sigui just a l'hora de guanyar suor Molt bé, estem aquí de nou a Ràdio Pinsania amb el Club d'Escats del Berguedà amb l'Ignasi Prados, el Marc Amisans i el Sebastià Conill parlant dels escacs i us volia preguntar si haguéssiu de recomanar a algú de jugar escacs o introduir la canalla en un dels escacs eh, per què diríeu que els escacs són bons? Què és el que potencia en una persona jugues cacs. Mm. Sebas? A part de, de la concentració, vale? pues, uh, calcúl mental, uh, aprendre dels errors, vale? intentar gestionar els teus nervis i les teves emocions, no sé, hi ha un seguit d'aspectes que porta incorporat els cacs. També potencia el fet de que uh, quan t'equivoques ja, no, ja no hi ha marxa enrere. Una vegada has, mogut, has fet un moviment, potenciar uh, encara que ho veiguis, encara que ho has vist claríssim, i ja se't queda una cara de, dius, de tia retragami, perquè això ho veurà ell i ho veurà tots els altres del voltant i aquesta partida està més perduda que, que res més. Però bueno, això, això sempre t'ensenya. Poder et preparar per la vida, no? perquè a vegades a la vida també fem alguna cagada i dius, a partir d'ara eh, exacte. Era, com és, ho gestiono amb error aquesta comés, cagada. Sí. No? Sí, sí. Això té un punt molt bonic, sí, sí que, és veritat, que has d'assumir les, les accions que fas sí, és que sempre en la vida com en els escacs o sigui, sempre has de prendre una acció en els escacs sempre has de moure sempre has de prendre una acció ni que moguis el rei ni que moguis un peó i, i mantenir la posició tal que mantens també és una acció per tant sempre estàs prenent unes accions que et porten unes conseqüències i que la partida farà que evolucioni cap a una banda o cap a una altra com a la vida també igual. la presa de decisions i l'estat dels nervis influeix molt quan jugues escacs Bueno, la, amb la presa de decisions, que aquest refereix? Això que deia, no? quan has de prendre una decisió estàs en una posició complicada i has de decidir, no? tens moltes jugades a fer i t'has de decidir per una eh, suposo que no és el mateix jugar amb un ordinador a casa teva després de sopar o estar en un campionat i no, no, no, esclar, has rebre una tensió allà ja important A més el que diem, no? que juguem a, a la Lliga i, i potser hi ha una partida que, que decideix si, si el teu equip puja o baixa això, òbviament no, no, no és el més freqüent, eh? el més freqüent és que però vai, el, te el teu resultat segur que influeix en el resultat del teu equip si està jugant a la Lliga i si no és igual, també en un campionat individual t'interessa quedar el més amunt possible i guanyar les màximes partides. Imagino que això de veure amb la capacitat de concentració perquè també n'hem parlat d'aquest punt de, de que he d'estar concentrat tota la partida, perquè no? un error de concentració en un moment em fa perdre una partida que la portava a jugar molt bé. Llavors us volia preguntar amb... això s'entrena? És a dir, el fet de concentrar-se malgrat les pressions externes es treballa o cadascú s'ho ha de fer de la seva manera? Segurament és la part que s'entrena menys. menys. És a dir sí, que s'hauria d'entrenar i s'entrena. S'hauria d'entrenar potser, segurament, molt més i, i no s'entrena. S'entrena la tàctica, l'estratègia, eh, però, però no la, no la capacitat d'aguantar els nervis... Eh, i també jo crec que s'aprenem bastant a, a mesura que vas perdent partides que tenies guanyades i, i a partir d'aquí dius, ostres, he d'estar més concentrat tota la partida. I per què més em recomanaríeu escacs a la canalla? Els escacs també t'ensenyen, jo crec, a, a perdre, però també a guanyar. el que diem abans de, del respecte que hi ha cap al rival. Amb els escacs, quan acabes la partida, no veus ningú molt eufòric ni ningú molt trist, com en altres esports. I, eh, i aquella cordialitat que hi quan s'acaba la partida de fer comentaris positius de, del teu rival crec que són valors molt importants mm -hmm. I també heu parlat des del desconeixement absolut dels escacs ja, jo pensava que era algo com més individual però els campionats són per equips Llavors sí, no. suposo que això també no, fa que, que entre vosaltres mateixos, l'equip, us ajudeu, comenteu i treballeu conjuntament, no? o, o com va? O cadascú va la seva i després sumeu punts? A escacs hi ha molts tornetjos que són a nivell individual, que tu pots apuntar per lliure, estan federats amb qualsevol club, t'apuntes i jugues, i llavors fas un paper que és individual teu, i llavors hi ha competicions que són per equips, com per exemple el campionat de Catalunya per equips, que nosaltres juguem cada any, com ha dit el Sebastià Uh, fa una estona doncs, que tenim un parell d'equips i aquí sí que es juga per equips i és molt important veure també què estan fent els teus companys perquè tu jugues amb un equip de 4, de 6, de 8 o de 10, depèn de la categoria on t estàs i el que compta al final del maig és la suma de punts que ha fet cada equip. Aleshores tu potser tens una partida una mica travada i amb taules n'hi ha prou o potser has de forçar perquè el teu equip necessita que feguis el punt i has d'estar mica pendent això dels de... teus companys, parlar amb el delegat, veure com, com, com val el, el maig. De fet, la, la immensa majoria de tornejos són individuals, eh? Això vull dir, n'hi haurà algun més per equips, però potser però no gaires. Vull dir, per equips que tothom coneix és la Lliga Catalana que es diu ara, però la resta eh, són més aviat individuals. Però... però és veritat que hi ha molts jugadors que les úniques partides sèries que fan durant tot l'any és la campanya de autonomia per equips, com per exemple jo i molts altres, perquè són les úniques partides lentes que jugo durant tot l'any. O sigui, tot l'any jugo doncs, 6-7 partides lentes i tot l'altre són partides ràpides i entrenament. Mm -hmm. I, I a part, vas amb uns altres, no? Vull dir que no? la responsabilitat col·lectiva igual et fa aplicar tinc ara més. I no sé si ho tinc malentès, però a certs nivells també creen equips per estudiar variants d'obertures, no? a nivell de club, es reuneixen, estudien variants... Bueno, nosaltres també a nivell de club doncs, amb les nostres possibilitats eh, ens reunim quan tenim tornejos o la Lliga Catalana, el divendres a la nit i analitzem les partides que hem, que hem fet. Mm -hmm. A nivell també de, de jugadors depèn del nivell que tinguin. No? Hi ha jugadors que doncs, juguen molt bons igual tenen un equip d'altres jugadors que els finalitzen variants i això mm -hmm. o que ja han jugat a un gran mestre perquè els hi faig classes o bueno, sempre, es pot, sempre es pot millorar. Mm -hmm. Parlàveu de club, què és el Club d'Escacs Berguedà? La gent s'hi pot apuntar, anar allà, entreneu, què feu? Per algú que no hi entén res com jo, si anés el Club d'Escacs Berguedà, a part del local que el vaig veure i és sensacional, ple de taules d'escacs allà, què s'hi pot trobar una persona? O què hi pot anar a buscar? Bé, el Club d'Escacs a Berguedà és un espai on es juga a escacs i normalment ens reunim el, el divendres a la nit i, i fem partides o analitzem. No podria quedar divendres però normalment es reunim divendres a la nit. I després si estàs al a Berguedà doncs et pots federar i a partir d'aquí pots jugar a tornejos a qualsevol lloc de Catalunya que si no estàs federat alguns tornejos ja no et deixen jugar perquè s'entén que no, no tens el, el nivell o la preparació o o que només s'accepten jugadors federats. I, I per què són tan màgics els escacs? Què és el que fa que tanta gent jugui escacs i hi hagi tant milions de d'adeptes arreu del món que, hagi, que jugui a l'anedat sencer? Què és el que té que, que atrapi tant? Els escacs enganxen molt. De fet, quan estàs jugant, per exemple, una partida, està rumiant les millors brillants que puguis trobar en cada situació, passes molta atenció, però també és molt agradable. I la sensació quan fas una partida ben fet al final, doncs és una satisfició gran que tens i anar millorant, anar-te superant a tu mateix. Mm. Enganxa en massa? És a dir, poden arribar a enganxar massa? Perquè a vegades llegeixes la biografia d'alguns jugadors d'escacs i dius, aquest, aquest home estava com un llum. el Bobby Fisher. Com el Bobby Fisher, per exemple. <ríe> aquest, aquest no era normal, devia ser un nano amargat davant d'un taulell quan tenia 12 anys i no podia sortir d'allà com si estigués en un laberint dental no? Com si fos un joc per autistes, també, no? Perquè, t'ho pregunto? Perquè és una mica, entenc que és una mica la visió que ha de tenir alguna gent, potser que no ha entrat mai en un dels escacs, no? Com una cosa de frikis o... Això potser seria més pensar en alt nivell, de jugadors d'elit mm -hmm. que realment fan falta moltes hores d'entrenament si és el dia o potser més Aleshores, potser en aquests casos no sé com ha de afectant a nivell de club com nosaltres no té res a veure nosaltres podem entrenar unes horetes a casa o en el club d'escacs els divendres al el vespre per entrenar tots junts però no té res a veure i fer una vida de persona normal sí, sí. <laughs> clar, clar. i, i... La intel·ligència és, un, és, bueno, la intel·ligència és un concepte per definir, perquè ara ja se sap que hi ha molts tipus d'intel·ligència, però és indispensable perquè hi hagi talent als escacs? Indispensable mm, no. L'únic que, com tu has dit, igual, hi ha diferents variants de la intel·ligència, l'únic que sí que necessites és eh, tenir càlcul mental i tenir memòria perquè si tens càlcul no tens memòria analitzes variants i després t'has vistes i, i, i si no, i no saps analitzar el càlcul mental com deia abans uh, també un excampió va, va dir qui analitza o qui veu una jugada més acaba guanyant la partida mm -hmm. per tant si tu en veus quatre, però hi i cinc i la cinquena era bon aparell i tu no l'has vista entres en una variant on ja no tens sortida per enlloc i quan arribes a la cinquena inevitablement dius vale, pues, avui no ha estat el meu, el meu millor dia ho intentarem per el següent Després, en la vostra vida quotidiana, not... no sé com preguntar-ho. heu notat o heu fet servir o traslladeu el que preneu jugant escacs a la vostra vida quotidiana en algun moment? O són... és un espai d'aprenentatge que no és transferible? Jo suposo que potser és més de manera inconscient. Com hem dit abans, com que t'ajuden a prendre decisions, és una presa constant de decisions a una partida d'escacs. I a la vida també, que això ja, ja ho havíem comentat abans, doncs jo crec que en aquest sentit sí. Com que no tenim una vida paral·lela on no juguem escacs, doncs es, es, es fa difícil. Vull que l'he entès perfectament, eh, l'Ignasi? Quan... Sí, sí. I una altra pregunta. Es jugaven menys escacs ara que abans? A mi em dona la sensació de que abans els escacs eren més presents que ara. Per exemple, me recordo quan jo tenia... Fa res, fa quatre dies. Quan jo tenia 20 anys. Es jugava al bar de la facultat molt escacs ara jo no, quan vaig per les universitats és pues no que ara veig... no trobes gent a vegades pel carrer que està jugant una partida que és amb el mòbil eh? ja. aquestes partides no es veuen perquè està amb ja, mòbil ja, ja. no veus que està fent i es juga sí. molt en línia i, i aquestes partides potser no es tenen en compte igual si ho sumes tot es juga més ara que no pas abans vale. es, es juga cada vegada menys cara a cara potser i més després de la Covid sí, sí, bueno i tu has dit abans un dels trampes en línia però vegades es poden fer menys trampes en línia que no pas a, a la vida a la vida real, inclús amb tornejos de ràpides, doncs hi ha algun d'aquests que sempre et tomba una peça i sempre que queda poc uh -huh. temps i sempre muntà lios i en canvi en línia ni es tomba en cap peça ni es paren els rellotges ni, ni passa res de res. A les partides ràpides penso que en línia tendeixen a ser més justes que no pas a, a la vida real. Ah, mira. En canvi a les lentes, al revés. Doncs jo posaria una cançoneta, Uri, i després atacàs tu en amb en els el tema que tens. temes. Fé un crit al cel, obrir-te de cames, sí. mirar de raó com un, quan caga, sembla un heroi de fàcil. Mal que et vegi, mal que et vulgui prendre el pèl, que, tal que et quedis escac. Just quan em recordes l'esperit d'ahir el cor se'm torna aspre. Just, just, fins que em diguis prou al meu cap. S'estria xuta mort, realment quin dia més bon, sembla de fucsia. La at so they do seguim a Ràdio Pinsania Veus de la Terra avui amb els companys del Club d'Escacs Berguedà I, i una pregunta de fet ben fer uns lletreferides especials d'escacs i anava dedicat a aquest tema una pregunta és a les dones i les cacs no? sembla que hi ha poques dones al món dels escacs no sé vosaltres al club com ho teniu i en tot cas per què hi ha tan poques dones juguen a escacs? Què en creieu? És complicat. no sé Històricament, jo crec que és perquè els escacs, on es jugava més abans, eren els bars. I els bars, plus abans, hi anaven sobretot els homes. I jo crec que per això les dones no, no van tenir tanta tendència a iniciar-se a jugar a escacs. Actualment, no sé, és més complicat, perquè realment ara sí que podrien tenir accés als clubs i, i jugar escacs igual que, que els homes. I realment quan es juga un torneig, de fet, es juga barrejat, juguen homes i dones barrejat, no, no com altres esports. Que és l'únic esport, sí, anava no a dir. Sí, sí. I realment no sé, no sé per què no, no hi ha més dones que juguin escacs. Què, què em pensou de la frase que va dir el Kasparov, aquella tan polèmica, de que les dones no podrien mai jugar escacs també com els homes? Jo crec que és fals. Perquè no aguantaven una batalla prolongada, o si sigui, fins que Judit Polgar. Final, sí, la sí, no va dir i Judit Polgar el va guanyar, no? una sí. dona el va guanyar. Bueno, els escacs també poden evolucionar i potser d'aquí un temps pues, hi ha més dones jugant als escacs. La veritat és que ara n'hi ha poques, però quan vas a un torneig sempre n'hi ha i a vegades jugues amb elles i, i jugues contra un rival, tant és si és un home com si és una dona i no hi ha, no hi ha cap problema. Però sí que, és, que és un tema pendent eh, amb els cacs com amb d'altres amb les situacions. Mm -hmm. El nostre club, que has preguntat, actualment, i fa molt de temps que no tenim cap dona eh, federada, i crec que a nivell de Catalunya està entre un 5 i un 6%, si no recordo malament, de dones. Vull dir que clarament és un factor a millorar. És eh, un classes al club? Si algú vol prendre classes al club, pot dirigir el club per tenir classes d'escacs, si un institut volgués eh, oferir una altre escolar a, al seu institut podria entrar en contacte amb vosaltres per aconseguir un professor, com va això? Es podria posar en contacte amb nosaltres i intentaríem fer alguna cosa que passa que és una mica complicat, fins ara teníem un jugador, Xavi Puertas que es dedicava bastant a anar a fer classes per, per les escoles però també per temes laborals i això costa bastant trobar gent que tingui disponibilitat mm -hmm però si hi ha algú que hi estic realment interessat, que es posi en contacte amb nosaltres i mirarem si es pot fer alguna cosa. I ara que has comentat, eh, hi ha demanda per part de les escoles? A les escoles s'ensenyen escacs avui en dia o és que ho desconec totalment? Sí, bueno, ja, jo perquè conec aquí Berga eh, s'ha fet classes per exemple a Santa Eulàlia, jo vaig fer classes a, a Sant Joan i bueno, hem anat fent cosetes però a vegades doncs, els alumnes que hem tingut a, a classe doncs, al final no, no s'han apuntat al club o, o, o, o n'hi ha alguns que sí. Vale, I abans ha comentat que no tenien cap dona al club, doncs, eh, tenim una fitxa de l'any passat d'una nena que s'ha apuntat, que és germana d'un i, i tenim, tenim, una, una, tenim una noia o una nena petita que, que està prenent ajuda i que és ah, així com el seu germà i per tant ja... I hem una mica el pan per seny. És veritat, <ríe> molt bé. ho havia oblidat. I, sí, sí, és un fitxatge recent i ara m'havia marxat el cap. Veus, a poc així. a poc. I uh, pel que deies, uh, si algú es volgués posar en contacte amb el club, que teniu? Uh, una pàgina, un telèfon, un correu? Uh, com es poden posar en contacte? O on s'han de dirigir? Com? Um... L'any passat vam aprofitar no, va ser abans de la pandèmia però vam obrir l'Instagram del Club d'Escacs per també obrir-nos una mica a les xarxes socials que ens podeu seguir qui vulgueu a Club Escacs Berguedà ens trobareu fàcilment i si algú vol escriure un mail pel Club Escacs Berguedà pot escriure el meu mail que és s e b alta conill gmail.com Molt bé, ho repetirem s-e-b-alta conill arroba gmail.com Conill amb bueno. Molt bé, doncs eh, gràcies per venir per acabar um, voler fer unes preguntes potser una mica frivoletes eh, Molt això de matar reis us motiva especialment per jugar escacs o... De fet, amb els escacs és una jugada il·legal matar rei és una jugada il·legal matar la, la el rei. La partida s'acaba quan es dones cac i mat, ah, És eh... com la Constitució Espanyola, això? Sí, una mica. Doncs, la, la partida, partida s'acaba quan poses el rei al rival en una situació en què a la següent jugada el materies el rei sí o sí. I és Ma. impossible que ho evités que prengui nota eh, l'audiència. La putada és que estàs defensant un altre rei. Clar, <laughs> és, ja, és aquest és el problema. problema. Un <laughs> altre rei segur que mola. Bueno, un punt és yeah. que mola que és això de que vas pel rei de l'enemic, però hi un punt que no mola és que totes les altres peces són sacrificables, no? Llavors sempre hem d'estar preservant el rei. Sí, l'única peça que no pots uh, donar en favor de posició o de material és el rei que és la final que et fa guanyar la partida de tot l'altre, inclús la dama moltes vegades es donen a canvi de, de millores en material o millores en posició Molt bé, ja m'agrada una mica menys ara. <ríe> el, Bé, I... <ríe> el, el rei al, alentes uh, és il·legal matar-lo, a ràpides òbviament si et maten el rei perds automàticament però diguem-ne que no, o sigui, segueix sent una jugada il·legal, però diguem-ne de lentes, si l'altre, o si sigui, el contrincant, es deixa, estàs amenaçant al rei amb escac i s'ho deixa, no ho veu, doncs tu no el pots matar-li al rei, li has de dir i, i es faran les mesures pertinents. Eh, haurà de tirar enrere i, i de més. Amb ràpides, en principi no s'avisa i si l'altre, si, o, o tu, si el condringant no tu es deixa el rei, doncs perds automàticament perquè, Bé. diguem, a la següent jugada et capturen el rei. I... Doncs hauríem de jugar ràpides. Sí, sí. <ríe> si voleu matar reis, seria així. <ríe> si més no en la política, hauríem de jugar ràpid. I llavors, quina, aquesta, aquesta alegoria o aquesta metàfora que són els escacs, el rei, la reina, les torres, els cavalls, els alfils, que en anglès es joan bisbes, no? I això. Sí. <ríe> Què és? D'on ve això? D'on baixa? Això té un origen medieval. Que el capdavall de no deixa de representar un exèrcit contra un altre exèrcit amb els diferents components que té. Els peons, que serien els soldats rasos, i després les unitats doncs, més, de, de, de més valor. Les torres que es mouen? Algú sí, hi ha sí, entrat a l'anàlisi d'això? O estem especulant? Ara Perquè ara Les torres originàriament no eren torres. Els escacs van venir, sembla ser de la Índia, i allà les torres, ara fa de mal dir, però no sé si eren elefants, em sembla. Ah, mira. Sí, o torres, de... no, sí, que, sí que hi ha construcions per assaltar castells, bueno, també existeix això, no? sí, o les catapultes... El que passa, el que, passa que un cop arriben a Europa s'adapten al tipus d'exèrcits que hi havia aquí. Bueno, doncs haurem de quedar un dia i fer una història dels escacs, aviam d'on va sortir, i com va arribar fins a nosaltres i com es va desplegar pel món sencer. No? Doncs moltes gràcies per haver vingut a la nostra modesta emissora. Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer difusió del nostre esport. I espero tornar-vos a tenir aquí algun dia. Molt bé. Gràcies. Bueno, I que vagi molt bé el campionat de Catalunya per equips. Ja ens informareu perquè ja farem difusió de, de com anem. Ah, no? Clar, aprofito per dir que, si no tinc mal entès, esteu projectant fer un campionat aquí al la Berguedà. Eh, podeu comptar amb els micros a l'antena, quan ens envieu un missatge o ens passeu una informació, un altre dia la, la pasarem per antena i, i pels podcast i això. I ja està, i ens teniu a disposar pel que voleu. Molt bé, moltes gràcies, gràcies per gràcies, us Salut.